«Приймаю вашу дорогу, браття!» – тихо сказав Ісідор. «Пройду її до кінця, або згину, або здобуду істину». «Хто гине заради істини, зливається з нею!» – просто сказав Сивобородий. «В тобі путь, істина і життя!» – рушай, брате, в дорогу пошуку. «Путь не обтяжить свого судженого мандрівника». Стіна Деміурга. Ісідор похилився у печері. Вона була досить глибока, звивалася гадюкою в глибині гори і закінчувалася маленьким кублом, де можна було спати і зосереджуватися для роздумів. Йонак услав кам'яне дно притулку мохом, під голову приписував м'який волокнистий камінь. Кілька вечорів слухав синів Гнозиса біля спільного вогню, Потім висловив бажання усамітнитись, щоб розпочати дорогу пошуку безмірності власного серця. "Іди", схвально сказав Сивобородий, – "і не вертайся, доки не осягнеш певного ступеня. Виросте плід? Покажи його нам, твоїм братам. Спільний здобуток введі до нового світу. Дерзай, юний брат". Ісидор покинув братерський гурт за лісу печеру Ліг горілиць на мох. Довкола пливли сутінки, глибока тиша сповивала свідомість. Він зосередився, загострив думку, збурив поверхню душі суворим запитанням «Хто я? Навіщо живу і що таке моє життя?» Думка примхливо металася від одного об'єкта до іншого, вона перескакувала від проблеми до проблеми, не могла зупинитися на вирішенні певного питання. І дуже швидко юнак збагну, що не так просто мислити, що треба навчитися володіти думкою, як дитина навчається ходити або пташеня літати в небі. А для цього, може, треба віддати ціле життя, адже мислення людини формується від дитинства усталеними ідеями, звичаями, традиціями, зірцями, і нова людина є не те, що вона вибирає, а те, що з неї сформувало оточення і свідомість того. Хто хоче розпочати новий шлях, теж користується попереднім, ветхим багажем знання та почуттів. Отже, той шукач неминуче заблукає, визначаючи напрям пошуку за минулими віхами. Як же бути? Де взяти нові ідеї? Те, що, мовлять, нові брати лише удар для пробудження – а прокинувшись, повинен знайти мандрівник інше взуття, інше вбрання, інше розуміння світу, інакше втративши старе, можна втонути в хаосі безликості. Довго Елін лежав і сидів у печері, прислухаючись до багатозвучча мислів надрах своєї душі, і бачив, чув таку силу селену істот та явищ сам в собі, що починав жахатися. Чи знайдуться в ньому можливості загнуздати і звести воєдину весь той безвидний та багатоликий потік ідей і образів? Тіло втомлювалося, жадало руху. Хлопець виходив з печери і сідав на камені проти зоряного неба. І велично полум'яна ріка котила над ним вічні води далеких світів, і в її мовчанні вгадувалося небувала й просто таємниця буття». Але була вона холодна й байдужа до мізерного людського життя, і не міг збагнути, Сідор, як поєднати, як звести докупи в благословенну спільноту, такі віддалені частинки буття людину і зоряні світильники невимірного неба. А без такого поєднання до чого зводилися всі міркування про спільноту і звільнення від земних кайданів? Томившись від дум, і заповз до печери і заснув. І побачив він у сні тепле, ласкаве море, блакитні стіни Олександрієві млі і ніжно тремтливу постать Гіпатії, натхненної дівчинки, яка бігла, немов донька вітру, понад лінією прибою, перескакуючи через спіни стігривих хвиль. Вона сміялася щасливою дзвінкою, піднявши вгору прозорі руки стеблини, і вимахувала ними, ніби неопереними крилами, а Ісідор біг за нею в таємні надії спіймати її за край блакитного хитончика, що вихрівся за вітром. Спіймати і глянути в прекрасне дитяче обличчя, в очі, які відзеркалювали море і небо, і ще щось велике, чому не було назви в мові землі, Біг Ісідор невпинно і не міг догнати подруги, а море мінилося, грізнішало,